Світу Айстр і Жоржин, аж поки не спинили перед порогом відкритого ганку. За нею йшло двоє військових. «Дома, Газди!» – мертвим голосом запитала у порожнечу і почула з глибини сіней. «Дома, дома, просимо дуже!» Гречний голос, що запрошував до хати, належав чоловікові і також був дещо збентежений. Корнеля здогадалося, что чоловік стояв біля вікна и дивився на стежку від хвіртки, по якій ишло трое. Дружка с весельным деревцем, а за нею двое офицерів. Что-то подозрительная личность, товарищ капитан, говорит про какую-то свадьбу, почула поза себе Корнелия. «Аж ж чего ж тут подозрительного, если человек, видишь, действительно в свадебном наряде? — Но все равно, надо проверить, а то один уже продавал корову. — Ну, проверяй. Посмотрю, чему ты научился за полгода. Тебе часто мерещится, Прокопенко. Ну, проверяй, проверяй. Голосы нас Корнелию, так что хотелось отекать. Но она по воле, занадто по воле переступала по рейхганку. — Ви сильно дружку приймаєте? — запитала тихо Газду, що стояв посеред сіней і чухав по тилицю. Приймаємо, приймаємо. Доля би тебе і пан Біг гараздом приймали дитину. Так само тихо запросив рукою у світлицю. Двоє військових стояли у сінях. Корнелія глибоко вдихнула. — Просила пані молода. «Тато й мама, пані молодої, і я вас дуже файно прошу, аби сте були такі ласкаві прийти до нас на весілля. Завтра рано у старі кути!» Корнелія дивилася на чоловіка посеред світлиці. Чоловік дивився на Корнелію біля порога. Обоє мовчали. «Файно, дякую. Веселіться, здорові!» «І аби щастя приходило до хати молодих так, як ви, пані дружко, прийшли сьогодні до мене. Але ти, дружечко, не сказала, до кого кличеш?» Говорив ледь чутно, ніби просив господар. «До Дмитра Федоняка, того, що живе коло старого млина, до його доньки Василинки». Корнелія бачила, як розширюються, мало не лізуть на чоло очі Газди. Як він знову чухає потилицю, і розуміла, що зараз щось буде. Що? Федуняк? Старе кути? Молодший військовий вбіг у світлицю і став між Корнелією і господарем. «Сутра утра просить невеста, в обід дружка, а вечером жених прийде, да? Що за комедію ви мені тут устраиваєте? питав почергово обох. Или вы сговорились? Отвечайте. Лейтенант Прокопенко подал голос старший офицер. Ведите себя прилично. Дайте людям закончить беседу. Она зрозумела. Все пропало. Цего она не предбатила. И это конец. Господар дивився незрушним поглядом, навіщось розчіпуючи зав'язки на рукавах вишитої сорочки, і питав майже пошипки, чи то їй так здавалося, що пошипки. «А ти нічого не помилила, дружко?» «А що я мала помилити?» ніби не розуміючи, питала Газду, дивлячись попри нього. «Та я просто так питаю?» знову чухав потилицю. «Може, ти не в ту хату потрафила? Або не на те весілля кличеш?» І далі сумнівався господар під гіпнотизуючим поглядом молодшого військового. Старший офіцер зі схрещеними на грудях руками стояв спершись до одвірка. «Як то не в ту хату?» – удавано дивувалася Корнелія. Газда сказали зайти у великому ріжні, у першу хату від народного дому, хвіртка під калинами. Ваше назвисько, пане господарю, не казали, бо я не така пам'ятлива, щоб людей по всіх хатах пам'ятати. Але по описові всі хати пам'ятаю. Отак і запам'ятала, кого звідки кликати. А що не на те весілля, то ви, Газдо, гнівете Бога. «Хто би такого господаря, як пан Дмитро Федуняк, брав на збитки?» Військові мовчки перезернулися. Газда стояв снопом посеред хати. Корнелія тупцювала коло порогу. «Та я не кажу, що на збитки, але сьогодні рано на весілля мене вже просила сама пані Молода, то я й думаю, що би воно значило». Це був смертельний удар Господар сказав уголос те, про що вона вже здогадалася Але ж у неї була надія, що він промовчить Корнелія заговорила швидше, ніж додумала до кінця А що в цьому лихого? Я вже два дні, як зі старих кутів Мене послали по найдальших селах Ну, певно, домашні побоялися, що не встигну вчасно всіх гостів обійти і закликати. То й пішла, пані молода, по близьких людях. Вам лише гонор від того, що два рази кликані на весілля. Ну, ви знаєте, що молода сама обходить найповажніших своїх гостів. А ви такий поважний, то що тут дивного, що вам великий гонор роблять? Тіштеся, а не дивуйтеся. У хаті стало тихо. Старший офіцер, що стояв у дверях, підійшов до Корнелії, узяв за підборіддя і підвів лице до гори. Він довго, дуже довго, мовчки дивився їй в очі. Дивилися в очі йому і Корнелія. Вона запам'ятала, що вони в нього були кольору горіхового листу. «Хорошо в сучка!» Теперь уже чухал по молодший офицер. Но мы имеем возможность проверить. Зачем тебе это? Перебив его старший и первым вышел на ганок. Не порть людям свадебное настроение. Искать следует где-то поблизости, но это должны быть мужчины. Військовые говорили голосно так, что было чути каждое слово. И не цепляйся ты к девке. Та, что мы ищем, постарше. И она ушла с беспалым. Ты же читал донесения. Сведения точные. Они должны идти втроем. Третий — береза или кто-то другой, но обязательно втроем. Это условия провода. Молодший стоял и молчал. Молчал он долго. А Путин затято сказал, — Но я все равно хочу удостовериться. — Нет вопросов. Но только так, чтобы не задеть чувства этого федоняка. Он к нам более-менее лоялен. Но сейчас невеста будет возвращаться назад, и все станет ясно. И двое висковых пришли до хверстки. «Пабудь, красавиця в хаті часок-другой. Отдохні!» – крикнув, обернувшись, старший офіцер. Перше, що зрозуміла Корнелія, їх усіх хтось продав. Чи то свій, чи засланий, але продав. Хтось усе знав, знав і доніс, що вони у трьох, обов'язково у трьох, повинні покинути терен. Знав, що їх є троя, і між ними жінка. Та ніхто не знав, що її зрадять двічі. Корнелія зрозуміла, що зустріч з Василинкою до очей – єдиний її козир і шанс. Але тут сподіватися лише на пана Бога мало. Поки ці два не оговталися, поки один із них трохи м'якший – «Чого ти мучишся, Зозулько?» – запитав раптом господар, про якого Корнелія встигла забути. Вона здригнулася. Зозулька не віщувала нічого доброго, але випалила майже без роздумів. «Я не дружка». «Та це я знав від самого початку. У федоняків деревце обране інакше». «Та й двох деревців у молодої не буває». «Кажи, що хочеш, поки я не передумав», – зашептав коло самого вуха. «Лиш не проси багато. Мені вже раз пальці у двері клали. Другий раз не витримаю». А Василинка з трьома дружками пішла у ріжі. «Зараз десь буде вертатися». Корнелія пожалкувала, що так необачно призналася першому стрічному. Та пізно відступати. Дивлячися в очі господареві, тихо сказала. «Як можете, перестріньте Василинку і скажіть, що я у вас, і я її старша дружка». «Хто ти?» «Корнеля Данилюкова. Вона мене знає». Господар мовчки вийшов. За якусь хвильку він відкривав хвіртку і виводив на вулицю корову. «Цим кавулям по три рази на рік бугая хочеться», – уклонився, знімаючи капелюха перед газдиною, що несла на коромислі відра з водою. «Ай-яй-я», а я", – відповідала усміхаючись молодиця. «А ми дивуємося, що деяким газдиням густотої справи багнеться». Здавалося, час зупинився, і життя стало. Корнелія сиділа на лавці в світлиці, а навколо нічого не відбувалося. Хіба що дзещали мухи над покроєними на сушку яблуками і грушками, а в сусідньому дворі цях котів песик. Солдатів народного дому поменшало – а ті, що лишилися, грали у карти. Два офіцери сиділи на криничному цямринні й їли сливки. Корнеля сховала на печі деревце, прикривши його килимом з ліжка, і сіла біля вікна, не спускаючи очей з вулиці й хвіртки. Вона могла би втекти через задній двір, але як далеко втече. Якщо цей господар, що сам зголосився допомогти їй, не є фальшивий, вона має шанс. А як побоїться? І пішов з хати тільки для того, щоб не бути свідком? Ну то що? Людина слабка. Її за це винуватити не можна. Коляя вона винуватить. А на цього газду, як він її навіть зрадить, Корнелія лихого серця мати не буде. Він їй нічого не винен. Він тепер залежний тільки від своєї совісті. Вона дивилася у вікно, коли у хвірці показалася Василинка з трьома дружками. Дружка, що йшла останньою, несла деревце, прибране самими лише білими паперовими квітами. Поруч із молодою вступав старший офіцер, притримуючи її за лікоть. Корнелія чула їхню розмову. «То я вам кажу, пане товаришу, що цього газду ми вже сьогодні кликали. Але як ви так просите зайти до нього ще раз, то чого би не зауважити вашу волю? Ми для вас тут одну приємність маємо, пані молода», відповідав по-нашому офіцер, чим дуже здивував Корнелію. «То я дуже файно!» І Василинка ступила на ганок у слід за офіцером. Дружки лишилися на подвір'ї. Корнелія не встигла ні злякатися, ні почервоніти, як почула почерез поріг. «О, я шукаю свою дружку, а вона собі з паном товаришем офіцером жартує!» Василинка зробила наголос на букві «І» і слово вийшло довге й поважне «Офіцер!» Офіцер почергово дивився то на дружку, то на молоду, а потім розвів руками. «Я знав, пані молода, що вам буде приємно так несподівано побачити тут панночку Корнелію!» Одночасно промовили обидві, і всі троє натягнуто засміялися. «Чи не скоїла чого тут без мене, моя пані дружка? Пане товаришу офіцер!» Василинка знову робила наголос на «і» що ви так ретельно опікуєтеся нею? «Ні-ні, просто ваше весілля співпало з деякими нашими операціями, ото лише і всього. А ми ж повинні захищати невинних, так що пробачте, служба!» Офіцер знову дивився в очі Корнелії, ніби намагався сказати лише щось їй одній. Вона опустила погляд. Василинка, недовго думаючи, стала перед офіцером – побожно склавши перед грудьми долоні, неначе збиралася молитися до образу. «Просили тато-мама, і я вас дуже гречно прошу, аби ви були такі ласкаві прийти до нас завтра на весілля». Ступила крок до офіцера і Корнелія. «Просить, пані молода, і я вас дуже файно прошу». У коморії густо пахло весільними наїдками. З дерев'яних корит Ошкірювалася буженина і салтисони, прив'язані до бантин будзи овечого сиру звисали з-під стелі. В бочках чекала свого часу квашена капуста з опеньками, а на дерев'яних полицях у переміж із бербеницями з гуслянкою і гарцями зі сметанами темніли круглі боки медівників і пампушок, фаршированих сливовим повидлом. Під лавками звивалися підгорілі завиванці, а з глиняних мисок поблискували масні холодці. Корнелія, обіперта на бочку із солониною, слухала Василинку. Василинка сердито виказувала притишеним голосом. — Ти розумієш, що нам буде, якщо хтось цю, цю брехню розкриє? — Але ж я не мушу йти з тобою до вінчання до церкви і не мушу сидіти за весільним столом. Можу притворитися, що мене зурочили, і не показуватися на людиць ціле весілля. А як хтось захоче перевірити, чи я не втекла, то я є тут. Лежу наврочена. Воду можна відгасити. Ой, «Добре тобі говорити, Корнелю!» – дещо примирливо сказала Василинка. «А те, що сторонські люди прийдуть із молодим, ти подумала?» Боже, борони ще щось заколотиться, то вони втечуть і забудуть, що молодася лишила без молодого. Я не знаю. От ти мені, хоч і товаришка була, але тепер хочеш таке від мене, що я, я не можу. Я й так признала у тобі дружку. Ти не знаєш, як мені було, коли Гаврила сказав, що ти в нього в хаті, а з тобою емґебісти. Василинко, нарешті відважилася і Корнелія. Я розумію, що прошу, Велике. Дуже велике, але ти одна мене можеш вирятувати. Тато тобі не відкаже, а я тобі не забуду. Тобі я брехати не хочу. Так, я вийшла з лісу. Але вони точно не знають, що це я, та, котру шукають. Через день-другий будуть знати, а поки що – ні. Нас хтось і без цього зрадив а тебе колись буде мучити совість, що ти могла помогти мені. Я вже помогла, перебила Василинка. Помогла, нічого не кажу. Але твоя поміч буде до сраки, як завтра повезуть мене у тюрму до Станіслава, а ти поїдеш у свою Бесарабію. А ти думаєш, мій тато такий простий, що не здогадається? Через те, що він у тебе не є простий, він може якраз і погодитися. Ну, усі знають, що він надвоє ворожий. Як він мене продасть, колись люди йому згадають. Не завтра, то хоч через роки, а згадають. Не всі люди забудливі, є і пам'ятливі. А ці мене не посміють зачепити у хаті твого тата. Якщо він мене признає на весіллі своєї доньки, значить він у мені упевнений. Ті не будуть чіплятися, навіть коли б хтось щось і пікнув. Їм твій тато і ще згодиться. А що ти мене пужаєш, товаришко? Я не пужаю, Василинко. Я розказую, як воно у житті буває. І звідки ти у двадцять років можеш знати, як буває? Я не знаю, як буває, але так думаю» що буває саме так. Корнелія сиділа за кухонним столом і мовчала. Мовчав і Богдан, переставляючи перед собою сірникові палички. За вікнами починало світати. «Мамо, а далі?» А далі, через день, з молодими і весільними батьками, я у ролі старшої дружки поїхала вантажівкою у Бесарабію, у Кельменецький район, а звідки був родом Василинчин чоловік. Земля йому пухом. Не нажили довго, лиш два роки. Втупився Сердега у Дністрі, а Василинка потому забралася назад у старі кути. А тоді, коли весілля сідало на машину, підійшов до мене офіцер, що був у них старшим, відкликав убік, знову взяв за підборіддя і сказав, чує моє серце, що тут нечисто, але не хочеться хорошій людині весілля псувати. Та й ти якась така. Подякуй Федонякові, заступився. І лише задля нього я не зробив з тобою те, що повинен робити у сумнівних випадках. Так що будь здорова, чорноброва. Може, іще зустрінемося. Поїхала я з молодими, лишилася у них служницею. А далі ти знаєш. Твій тато забрав мене до себе у Чернівці. У шістдесятому ти народився. У 73-му тато помер від інфаркту. Отак її життя минуло. А ти що ж у свої гори ніколи після того так і не навідалася? Та це ж рукою з чернівців подати, добростурів. Ні разу. Такий мене жаль тримав ці роки, що я ні разу не хотіла ступити на ту землю. А вчора я зрозуміла, що даремно. Моя земля нічим переді мною не завинила. Може, я їй щось завинила, але вона мені... Ні? Мамо, а що було вчора? Несміливо запитав Богдан, намагаючись дивитися на матір з-під лоба. Нас догнало минуле. Вчора ми з тобою очі до очей зустрілися з коляєм. З коляєм? Подих сина був такий непідробний, що він устав зі стільця і знову сів. Так, з коляєм. З високим худим чоловіком у якого родима пляма на правій щоці, а права рука без великого і вказівного пальців. «Коли це було?» – тихо запитав Богдан. «Коли я зумліла. Може, і добре, що зумліла, бо не знаю, що було би, якби я була при пам'яті». А ти намагалася колись встановити зв'язок із людьми, які залишалися законспірованими, щоб дізнатися правду? Ні. Хоча мені й дотепер сняться їхні імена і адреси? Ти образилася на весь світ? Не знаю, сину. Може, в якийсь час і на весь світ, бо мені тоді світ. Зійшовся до одного, до нього, коляя. А потім притупилося. Та й тато твій шанував мене понад усе. Я не хотіла, щоб він ревнував до минулого. Ото я й нічим не нагадувала про своє минуле. А перед його смертю розказала. Усе йому розказала. Він заплакав і сказав мені, «Я довгі роки знав, що у тебе є ця тайна, але знав, що ти мені колись її довіриш. Дякую тобі, вірна моя дружина». Та Богдасеві не кажи, «Бачиш, які люті часи на дворі, вони ще будуть довго, а йому може зашкодити». Свій тато колись за пляшку горілки виробив мені документи, що я в Кельменецькому районі народилася. Тим я й обрубала свою поповину остаточно. З людьми спілкувалася мало, язик тримала на припоні. А після таких переживань змінилася я дуже. А то і впізнати мене за ці роки ніхто й не впізнав. І ти так легко могла відмовитися від своєї молодости? О, ні, Богдасю, це було дуже і дуже нелегко. Це все одно, що живцем дерти шкіру з самого себе. І тепер я за тим жалію. А може й ні? І ти не хотіла дізнатися правду, маму? Дізнатися, хто вас тоді зрадив? Що було з коляєм і з юркою грибом? А що дізнаватися Богдасю? Тодішня правда одна. Він мене покинув у найважчу мить, Перед тим принизивши. Добровільно покинув, як буягуз, Не під дулом автомата. Якої ще мені правди треба? То деталі. Як лишився живий, що робив. Головне, він зрадив. І ти так люто його ненавидиш і дотепер? Я не знаю, чи це ненависть, чи презирство, чи що це. Я навіть не хочу згадувати той час, як я вірила, і як розтоптали мою віру. Отак, за одним разом. Усе перекреслили. А ненавистю і злістю я перегоріла, як гніт перегоріла. А хіба одна людина може розтоптати цілу віру маму? Ну, бачиш, дитино, у звичайних умовах, може, і ні, але бувають якісь такі виняткові обставини, Такі випробування і час якийсь винятковий, настрій, що одна однісінька людина здатна розтоптати, знищити все для людини іншої. Я думаю, що саме в такі хвилини найбільш відважні з розтоптаних і знищених накладають на себе руки чи роблять іще щось таке, що стає незрозумілим для всіх решти. А інші, саме в такі хвилини, стають героями. Люди різні, і реакція на одну і ту ж подію у них різна. Та я тепер кажу лише про себе і можу судити лише себе. Усім не поясниш, як після трьох років лісів, снігів, голоду, небезпеки три доби сидіти під землею, сидіти як у могилі, потім дістати крихітну надію, а потім прокинутися покинутим найближчими людьми. Тими від кого зради не те, що не чекаєш, навіть не можеш її уявити. І це тоді – коли у спину дихають звірі. Та Бог їм суддя. Пояснити словами цей стан неможливо. Мамо? Богдан затнувся, начебто соромився говорити далі. Але ж коляй, він нічого тобі не обіцяв. Не обіцяв. Непровірність йдеться про почуття обов'язку. Він змушений був підкоритися моєму наказові. Зрештою, не моєму, а наказові проводу. Так. Він